د تشریح عبادت په د I don't know. صن د بې له کومه باز خلک د شعبان په دې شپږ کې د خپل ځان لپاره نقلو نه پجبوه زموږ د احلاق مسلکدار چې په جبهه باندې موافقه باندې د طریقې ته رسیدل من قلعانی سورا دون از اللوائدا اور لین اول ایک بلانی دون اور لین اول اول ل�ر قاتول او نظرگ سیفکتی جو ر کری او بعضی خلک سلاک تصوی پر عشد با عشد نگم برمر salaries بار مسکراخ دون اول اول قلعانی سلام اطران رل اما سالم ا speeding و عشب揺 باig و علاقی دعا عبیصل مبارکان و زخیری دعا صحابه یہ تمام surat tasbeeh jo maine dilaya hai agar infiradi amal ngol farayez aur kum jama kum manzura da zikr aw wafe jem ke nawafid daal baau aw the badda comments ke parwardigar adab al da comments وزیراس مساوی ده ساته سریتور کی چې سبب هتا سره پت کی ملاقات کو اوس کیتا سبب د بسړې ته سره ساور ته ویل چې سبب ما ملاقات نه هی کی او د لوی لوی جماعت لو جم سره روان د تاسو ویل وَاَجِمْ دَرِكِ سَلَيْبَلِ مُنُزْبَجِمِ پا مَسْجِدْكِ قَيْمُ نووافد دیکھو نو دا دشابا با پنځله سمکشې باندې سنتہ طاقت عبادت بعض خلک وای مونږ ته ورته ماته ذکر اجمکی بچمه سره نووافد زکه کو او سورۃ تسبیح زکه بچمه باندې کو شبینہ کو ارو مخصوص بیا وای چې به هم له فورما شرکیه له وافی پوند الله چې له لویي بس د رکا کو په اخلاص که خو بل راغ پس بس دغه تفضییق منظم پته دی په دې وخت د ناراجی سره ډیرو په سویل خو راځي د غلط الفاظ وو د خو دوهجه د پد کوو ا دې په دې چې سماعه نه بي راځي بناغاز سمجړه نقا شانت البته د جمی سره مختصر خبر کنو ناوخ تا اندلیس ملتا باتیم دا خضر جمع کول دا شهید نا فی صندقی نیخ و خید که فرض منزوی که سنتوی که نوافیلوی ککوم منزونوی دا خضر جمع کهیدل دا سهی نیتی شهید خضر یا بعضی خضی دنداری ناوه دنداری افری خوله کې دوی رسول بيدا په ارشوس پوځې مې باندی او زالم پوځې مې باندې جماعت سره مونږ نه نه الله او رسول دې اتباعنده د خپل چاهات او کولون نه نه د خپل چاهات پیغمبر پوځات باندې الله تعالی شعبان <عالك> کشتو <شبك> که یو دل فقط اوز <وزكي> که یو سر اویچی دار دارو کاری سواب دا. او هر شعبان کبیده در سمبانی طلع قبلستان دار زنونی دی دار ایتزام دار دار دا دا شریط دار لازم دار افتشافی دا صاحب رحمه اللہ فرمائی چه پای عمال السلام مبارک پر طول زندگی که در شعبان کبیده در سمعش ببانی یو دل قبلستان دار دار باقی نو مخیط لدن پا بعد دار ومعنوه أن القرآن تتفيد من الزمان ويجب أن يكون لديه؟ بالبتا إذن أن عليه السلام ويجب أن يكون لديه من خلال عشق وماذا؟ كما يتجعون أو نجاح كما يتجعون أو كما يتجعون وماذا؟ التزام عن المزاني ویاشت شیوه او شعبان کله وشو بعضوی د امیر حمزه رضی الله فاتحه ده صدا فاتحه ده نو تاسو یو هو دا کوښوال کې شیوه شعبان بیا دو میاسې وخت همڅ کیناراته نو حلوا قال همست شریعت وای چې په دې شپه اهل او عيال باندې دغه لیکه فرات کی برابر او صاحب کو باندې کوم پرادو ور باندې کله لو نيته ور ماخه چا ګمر غراळा سره کومي څارې شيار کړو د دې سره استشته البته اداه واقعي دوه صورت پهول چې څو ضروري دا زمون ور ما فرموي کتابونه دې نه زره دا ټکله اصل کې شیطان دې له خ비스 د دې شپې الله <سؤال> رسول <سؤال> اول <سؤال> انکه پیران بند اسلامو برابر فرمایي چې شعبان د 15م شپه به بار و الله چې چلا له ته د امت تمره کسانو کا مخرب کی لکذا کل قبلیتکم اوسیو قدیم یستانه دومره د امت کسات الله او عبادت باندې له بکې په حلوګو په خاور وبا عبادت باندې حلوګو داو علما فرمایي الله او نبی الله رسول او صحابه كلامه تابعین نه اړه تل شوي سړي دا زاله جوړه ده ځاله یو څوک چې بدعت کوي نو به کې خدای سره السلام اعبادت کر طبرستان تطلخ و لازم بلن ند او باقبل اهل و اعیال من اصحاب باقی ایچیس اگر شریف دیر اجاده او بایدنسان در شعران چکو مورز در پریورز بلنی وجه ساعتن دار وجه وحدیث نو اداه به ضعفته ندولما و جماعات بعض علماء چي ديو رس باندې روزه ديول نصفه نفس مباغ نفس مباغ کها ما راس روزه دي سلاغه چل تر تخي که څوک روزه گيس دا ني دار دي دا شعبان ده هر یو دي د روزه فضیلت راتله کغه شعباني او دلا شعبان نه دی البته او <سؤال> دې شعبان ته کوم د پدیو روزو ورسره جن ساتي دې لپاره چې تاسو د دې کتابت راشه د ورځې او په تلګه تاسو د رمضان په وختونه کې دې شپه فرض روزه کتاب کولای شئ او لنک شعبان روزه مسعته صبح ته په بدن کې طاقت راشه د او باقی چې کوم ټول رمضان شعبان روزي د ټکونه ثواب لري او پښون نور ایمان چې څنګه الله دې انشاء الله سره او دا اعلان کی څوک د سیو بندستا چې او ما نه تلل د مخروت کی توبه او بس اوږي توبه قبل کو ولا مرتبط سیو شتا چې داهي یا ضرورت وي او ما نه د هر ضرورت ته کول او سوال او دزي ضرورت کولا څوک او تکلیف رسیدا التكليف والمصيبات والترصديري او لا التكليف او مصيبات عارفين دهパラ مال سوالو ازي سوالو وكتبيش بابني ده الله جل رحمته ذرياب بلا اغلب البقايده روان تسوالش پديش پبني کي علاهيد تقبلي ده لست. نحق. على بركه توبه وباسم بالله الرحمن جل الله مولانا اكبر. بم اديت اسنا على تمام خلقتي. شالقاتل يقاتل لا حق. لا حقت انك اكل ما لا تجر جرومك برت نك. سو قيدا خلقته قتل ده غلاده معفي سوره چې قصاص ته پکې شيږي نو قصاص کې چې ته له حکومت څخه قصاص کوي وایي حکومت طریقه او شريعت ده دوم هغه نه چې سوله هو کېږي دا وارثانو دا مقتول اسره پیسې وټولوي او یا وارثانو مقتول کوبه کې موږ تمافي کړو چې نه حق قاتل هم الله مافي پرېش په باره کې نه دي رحمت وکړي اما دستیا دا حسد او کینکه حسد چهی عاشق دی او کینکه دوا سخته ګناده چې علاج یې جلو پدیش مې بار دی دې سهیره ګناحو مې کړل نکي او نه دی علاج یې دری هغه کس له معافین کي هدا صف مبارک دی دا چاغ طاقت او رحيم خو لوی رشتہ داري شلي الله جل جل انسان پدې شپه باندې الله جل جلوه کوي چې علامه مخبرت نه کوي چې هغه رشتہ داری خپلوش دی هغه ختمي نو الله جل جلوه کوي پدې ګنابه باندې پدې جرم ټول خپوي چې ولا مخبرت نه کوي او نو په نظر د رحمت پر لګول خو لیکن چې دا خپلوی او رشتہ داری تروز سره خفا یو دا پکامن ده دا سره رحمی و د قیامت پر ورځې دایو شکل به جوړیږي او دی الله چې د روپو حضور کې باندې کسانو خلاف هغه ترخاص الله تور کې اچا دنیا کې د خپل وشتول او بل هغه کس ده الا طلامه خرات نکي په دیش شعبان باندې چې هغه دا دا تخني نه را تاسو تخنيول وایي سره او دائی پر یقیهوی که دائی پرده لانده پس دائی پر یقیه که شن جونه دا خنگری پرده تنڈکا نو اللہ جل جلو قدیع ما دون خوف کی گی دون خوف کی گی رحمت پوش پیبانی چه دیر اللہ رحمتو او در رحمتو ندر یعبو ننازلی اللہ دیر کس نمخبولت نگی چه دا دا دا دوری پٹی گو گی امو غیو پیشن جوڑ کرے اللہ نے فضل کی دیر کسان لبنیبانی زال بطیق گائی چه دا اللہ علاقو نبو چھتی اوکی چاو چھ ګوره دا دا د تیم پوری مساحت خندا کولې یو فرق د دې او که دین پر دې خندا کوپر دا او الله هغه سې اخري او پر زه والدین چې چا نه کوي هغه ته پرېښې باندې اجازه جو ذل مغفرت نکنی پرضا کرم او درښ او بل عکس چې هغه شرابی وی شرابی همیشه شرف کی نشې کی هغه لهم علاجه جو پدې او رضمان مغفرت نکي او پرضا کرم او درښ احدیثه وره کو نور ګناہوں هم ذکر شوی دی د دې ټول هر سی دا چې بس پدېش پړې او انسان اعنى توبا و باسي انشاء الله دي الله عنا رحمه و دعنا يابنه و درطانه و درطانه و درطانه اللهم